Basme în limba română. Prințul generos. Pădurile sunt fermecătoare, locuri liniștite, cu povești și creaturi cu secrete adânci și întunecate. În mijlocul unei asemenea păduri, un rege s-a îndepărtat de la drumul lui regulat. Hoinărind prin pădure, își făcea griji că nu va mai găsi ieșirea. Chiar atunci a dat peste un bărbat care arăta ciudat. Avea spatele gârbovit, se ținea într-un baston și barba îi ajungea până la pământ. Tu cine ești? Și ce, ce cauți aici, în pădurea mea? Te-ai rătăcit, țărane? Eu nu sunt un țăran, sunt regele ținutului. Pădurile acestea sunt ale mele, dar, da, m-am rătăcit. Mă poți ajuta? Ah, tu ești regele, zici? Ce bine pentru tine! Păi, regele meu, pădurile astea sunt ale mele și doar eu știu ieșirea de aici. Pot să-ți arăt drumul dacă vrei, dar aș vrea ceva la schimb. Regele a fost luat prin surprindere de comportamentul bătrânului, dar trebuia să se întoarcă acasă. Trebuia să fie alături de soția și de copilul său abia născut. Ce vrei să-ți dau în schimb? Spune-ți prețul! Nu-mi trebuie nimic din toate astea. Ție așa ți se pare? Nu, no, trebuie să-mi promiți că atunci când o să mă asigur că ajungi la porțile regatului tău, ce iese prima dată pe poartă, aia îmi vei da în schimb. Îți voi da o singură zi! Trebuie să îmi promiți că va fi al meu pe vecie! Orice ar putea ieși pe poartă! Regele s-a gândit, dar știa că mergea de mult prea mult timp și că toți și-ar face griji pentru el. Așa că s-a hotărât, a strâns mâna bătrânului, fiind de acord cu târgul. Urmându-l pe bătrânul gârbovit prin pădure... Regele era uneori amuzat și plăcut surprins de viteza și flexibilitatea bătrânului. Aproape, îl conducea prin bălți și locuri înguste, dar cumva mergea tot înainte. În final, bătrânul s-a ținut de cuvânt. În cele din urmă, a avut grijă ca regele să-și găsească drumul spre casă. Nu-ți uita promisiunea, regele meu!" Regele a fost primit cu flori și urale. Oamenii erau bucuroși să-l vadă întreg, dar o singură persoană plângea de bucurie. Regina. Înainte ca regele să poată spune ceva, ea alergând înspre el cu primul lor născut în brațe și trecu pe poartă, devenind prima pe care a putut să o vadă bătrânul. Văzând copilul, bătrânul zâmbi. Regele s-a întors și s-a uitat la bătrân cum se întorcea în pădure. Regele meu, pari îngrijorat! Ce e? Spune-mi ce te tulbură! Nu te bucuri că ești acasă? Nu? nu e adevărat! Sunt foarte bucuros că sunt acasă, cu soția și cu fiul meu. Dar am făcut o greșeală mare, draga mea! Regele i-a spus reginei totul. Fiecare detaliu pe care nu îl cunoștea Regina a fost șocată de poveste Și amândoi să întrebau ce vor face acum Cred că am o idee Regele și-a chemat un slujitor Și l-a întrebat dacă erau copii care au fost născuți în aceeași zi cu fiul său Slujitorul a confirmat că s-a născut o fetiță într-un cuplu de țărani În aceeași noapte cu prințul Regele a chemat cuplul cu copilul lor la castel Rege, ne-ai chemat? Cum ar putea un om simplu ca mine să-ți fie ție de ajutor? Dragul meu, regele tău îți cere o mare favoare, una despre care știe că îți va fi foarte greu să-i oferi. Dar în schimbul ei, te voi răsplăti însutit pentru sacrificiul tău pentru regat. Regele i-a vorbit săranului, explicându-i totul. Știind că acesta va avea o decizie greu de luat, a cerut ca fetița țăranului să ia locul prințului pentru bătrân. Regele a promis să aibă grijă de cuplul celor doi pentru totdeauna, dacă vor face acest sacrificiu. A doua zi, bătrânul stătea la marginea pădurii, așteptând să vină regele. A trecut o vreme, iar apoi s-au deschis porțile. Regele s-a dus pe cal înspre bătrân, privind supărat. S-a dat jos de pe cal și, într-un coșuleț acoperit cu o pânză albă, a dat copilașul care plângea bătrânului. Bătrânul a avut un zâmbet malefic, rău, dar mulțumit că a primit ce a vrut. Ținând bine coșul, a plecat șchiopătând, luând cu el fetița. Regele nu putea decât să se uite cum amândoi dispărau în pădure. Au trecut ani și prințul a crescut. Era blând, deștept și îi ajuta pe toți cei din jurul său. Mă bucur să văd că regatul pe care l-a ridicat tata e într-o formă bună. Oamenii sunt fericiți, au ce să mănânce și au mijloace bune de trai. Ce să-și dorească mai mult un rege? În timp ce prințul se plimba fericit pe străzi, de la distanță, soția țăranului se uita la el. S-a uitat la soțul ei, care a dat din cap. Dar când el s-a întors, ea a fugit spre prinț. S-a oprit în fața lui, blocându-i calea. Tu nu mă cunoști, prințe. Dar trebuie să-ți spun asta. Da, regele e un om bun. A avut grijă de regatul lui. Dar cu ce preț? Al tău? Al nostru? Întreabă-l de copilul meu, de fica mea!" Prințul era îngrijorat. Nu știa despre ce vorbea femeia aceea. În seara aceea, la cină, prințul și-a întrebat părinții ce s-a întâmplat. Fi sincer cu mine, tată? Femeia a mințit? Sau mai sunt lucruri nespuse?" Regele a dezvăluit tot. Despre călătoria din pădure și despre bătrân. O promisiune și un sacrificiu pentru gloria regatului. Trebuie să o găsesc. Doar datorită sacrificiului ei, eu sunt aici astăzi. Nu pot fi un prinț sau un rege până ea nu e liberă. Ori o aduc înapoi, ori îi iau locul. S-a înțeles? Tată și mamă? Trebuie să faci ce crezi tu că e bine, așa cum am făcut și eu. Apoi, a doua zi, s-a îmbrăcat cu haine obișnuite de om obișnuit ca să-și ascundă identitatea. A luat cu el un sac cu semințe, în caz că s-ar pierde prin pădure să-și poată găsi drumul spre casă. Așa că încă o dată, la fel ca tatăl său, prințul a plecat în pădurea nesfârșită. Prințul a mers timp de câteva zile Obosit după aceste câteva zile, a adormit în pădure În întunericul nopții a fost trezit de un băț gros Ei, ei! Asta e pădurea mea! Cum îndrăznești să dormi în ea fără permisiunea mea? Cine crezi că ești? Vre un rege? Trezește-te sac de praf inutil ce ești! Prințul s-a trezit Speriat și mulțumit să-l vadă pe bătrân Bătrânul arăta la fel, șchiopăta și era foarte morocănos Îmi pare rău, domnule, dar am nevoie de lucru Sunt flămând, dar capabil Dacă te-ar lăsa inima să-mi dai mâncare și de lucru câteva zile, ți-aș fi recunoscător Îmi pari un om bun și generos Bătrânul nu părea nici bun, nici generos Dar și-a dat seama că băiatul i-ar putea fi de folos Da, poți să-mi de folos Trebuie să-mi respecti regulile și ai să fii hrănit și îngrijit Dar dacă încalci vreo regulă, am să te fac să plătești Hai înțeles? Bătrânul și-a folosit magia ca să-l orbească pe prinț și l-a condus prin pădure Dar prințul n-a uitat să împrăștie semințele Bătrânul s din nou micile accidente Prințul a căzut în lac și a lovit capul de un copac Iar toate astea îl distrau mult pe bătrân În cele din urmă au ajuns acasă la bătrân Aici vei dormi tu! Nu vei vorbi cu nimeni și nu vei pune întrebări! Vei face ce ți se spune, de acord? Cina este înăuntru, iar mâine vei începe lucrul Prințul a fost de acord, iar bătrânul a plecat Și-a lăsat sacul jos și era neliniștit despre cum vor decurge lucrurile Au trecut orele și se făcuse timpul pentru cină În timp ce prințul dormea, de el s-a apropiat o fată L-a înghiontit de două ori Apoi de trei ori, în cele din urmă, l-a lovit. E timpul să te trezești, somnorosule. E mâncare pe masă. Vei avea foarte mult de lucru mâine. Bătrânul nu te va lăsa să te mai odihnești niciodată. Mai bine ai mânca." Împreună au intrat în casă. Prințul știa în sufletul lui că aceasta era fata, cea după care venise. O găsise. S-au așezat cu toții la masă. Fata venea de la bucătărie și îi servea cu mâncare. Prințul nu-și putea lua ochii de la fată. Dimineață, bătrânul i-a dat prințului multe sarcini de îndeplinit. De la adunatul fructelor din cel mai înalt pom, până la luatul apei din lac, la curățatul picioarelor căpcăunului și la spălatul dinților bătrânului. Prințul trebuia să facă totul. În tot acest timp, fata îl urmărea, îngrijorată și mândră, cu un zâmbet larg pe față. Dar în cele din urmă, i s-a dat o sarcină dificilă. I s-a cerut să meargă pe câmp, să taie destulă iarbă cu care să fie hrăniți caii timp de o săptămână. Altfel, nu va primi mâncare timp de trei zile. Ce sarcină ți-a dat? Vrea să tai toată iarba într-o zi. Cum să fac asta? Oh, ființă fără de noroc! Ascultă ce am de spus! E singura ta scăpare! Astfel, prințul a scos doi cai din grajd afară pe câmp. A tăiat mai multe grămezi mici de fân, ținându-le în fața cailor. Le-a legat și a început să meargă pe câmp cu o coasă mare în mână. Spre bucuria lui, planul a funcționat. La sfârșitul zilei, tot fânul de pe câmp a fost tăiat. Băiatul stătea pe calul obosit și l-a hrănit în timp ce se întorceau încet spre casa bătrânului. Pata a zâmbit când l-a văzut, iar bătrânul era supărat. Apoi, a doua zi... Mai am ceva pentru tine! Asta e vaca mea neagră și prețioasă. Va trebui să o mulci de tot. Rezervele mele de lapte s-au terminat. Scoate tot laptele din ea, iar mie nu o să mai fie foame niciodată. Mm. Să scot tot laptele din ea? Totul într-o singură zi? Cum este posibil? Da, să nu vii acasă dacă nu ești în stare să îndeplinești sarcina asta. Prințul a încercat de câteva ori, dar a fost lovit de vacă chiar și în față de mai multe ori. În cele din urmă, s-a așezat și a renunțat. A așteptat-o pe fată, sperând că va veni să-l salveze. Ce te-ai face tu fără mine? Fata l-a ajutat pe prinț din nou. I-a încălzit mâinile. Cum prințul mulgea vaca cu mâinile calde, aceasta a reacționat mai bine. Găleți după găleți au fost umplute cu laptele vacii negre. Fata îi ură mult noroc prințului și îl lăsă mai departe singur. La sfârșitul zilei, 20 de găleți de lapte erau pline, destule cât să reziste mult timp. Bătrânul a venit și a văzut un băiat care zâmbea și care bea un pahar de lapte. Acesta a ridicat paharul. Bătrânul s-a uitat urât la el. Pleacă din casa mea! Nu știu cum, dar mi-ai încălcat regulile. Sarcinele astea au fost menite doar pentru tine, dar ai acceptat ajutorul ei. Eu n-am să fiu păcălit, ei din ochii mei. Eu l-am ajutat! Pedepsește-mă pe mine, nu pe el! Vrăjitorul acum, în forma lui adevărată, l-a închis pe căpcăun. Și i-a cerut băiatului să plece până dimineață și să nu se mai întoarcă niciodată. Rupei i bățul! În el stă puterea lui! Nu mai pot să stau aici! Vreau să văd lumea! L-a încuiat pe căpcăun și pe mine! Rupei bățul! Prințul s-a uitat la căpcăunul trist și și-a făcut curaj. Știa ce avea de făcut. O iubea pe fată și nu o putea lăsa acolo. A lăsat sacul jos, a luat un topor de acolo, a eliberat căpcăunul și împreună s-au strecurat pe fereastra pe care fata o lăsase deschisă, căutându-l pe vrăjitor. Mergând încet prin casă, au ajuns la cea mai mare cameră. Înăuntru l-au văzut pe vrăjitor treaz, ținând-o pe fată de mână și răzând. Ai crezut că mă poți învinge?" Stau mă poți păcăli? N-ai nicio șansă, băiete! Dar prințul lui nu îi era frică. El și căpcăunul au fugit înspre vrăjitor, dându-i două ținte de lovit și îngreunându-i sat. A funcționat! Căpcăunul a fost rănit, iar prințul l-a împins pe vrăjitor și a pus mâna pe băți. A eliberat fata care a fugit alături de căpcăun. Ah, nu vei mai face rău nimănui niciodată! Bățul magic a fost rupt, iar vrăjitorul s-a prăbușit, devenind cărunt și bătrân din nou, cu mâinile în sus, cerând îndurare. Noi plecăm de aici! Nu vei mai face rău nimănui când. Gata cu promisiunile care trebuie ținute! Gata cu sarcinile tale! Eu sunt prințul tău! Tu mi te vei supune mie! Noi plecăm de aici și nimeni nu te va mai vedea! Au părăsit casa bătrânului și au găsit drumul de semințe pe care îl făcuse prințul. Semințele s-au transformat în tufe de trandafiri. Ținându-se de mână, s-au îndreptat către regat, cu căpcăunul în spatele lor, desigur. Prințul l a prezentat fata părinților ei și regelui și reginei. În regat era iar bucurie și dragoste în inimile tuturor. Ea va fi regina mea! E curajoasă și deșteaptă, îndrăzneață și frumoasă! Nu pot cere nimic mai mult! Și împreună au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.